Eta hasteko, ateraldi bat berdauk zuaipatu? Ba, Erikoetxeak, CCAS eta adingozua elkarteak ateraldi kultural bat antolatzen dute apirilaren ogoita mahean, azkaindar erretretatu guzieri idekia. Iruñearen bisita eginen dute, eta gero horonoz mugairen bazkaldu onduan bertitzeko partke naturalaren bisita. Bakotxari ogoi euroko parte galdetua da, Gainerateko gain fresak, antolatzaileek, pagatuko dituzte. Plazako obrengatik, itzordua, kiroletan zinkantuada, sortzitan. Izenakeman, lehen baileen, erriko etxea deituz, zero bost, berogoita emeretzi, berogoita malau, irurogoita sortzi, ogoita maherak. Sistera, dioko garbi Ba, uh, finalak pasatu dira azkaingo eskerparetean, ki muen txailan azkaindarrek galdudute kapituarira en kontra, Eta gazte txuan txailan, irabazi dute kapituar kontra. enkontra. Hora? eta bururatzeko eskerak ere eman behar dituzu? Bai, itzamintzaek arteak. Biltzi ba. bihotz bihotzez eskertu nahi ditu ortziralean biltokira joan johandiren, direnak. Eta ere maite deliartek, maite deliag ere eskertu nahi dute, mintzaldia beratxe taunkigarri bat eskaini duelako. Bertzalde, maiteko horreitarazten du eskual kultur erakundearen ekimen bat, mintzoak daitua. Ipar eskualerian haozko memorio kolektiboaz egin ikusentzunezko grabaketak. Horratxe dira Mintzaldiko aleman, aleman Fondoa osoki, eta maite behar telebista hemen aldiak, eta berez ikazkaineko mila bederazion eta irurogo eta amazazpiko diostez ikusi nahi dituztenak edo, jake nahi dutenak egiago, Itzamintzai kusten aldute edo maite deliak edo eskual kultur ere kondera kondera. Angi eh da, ebe josefine eskirak. Esa ser. Eta ondoko ashter arte. Bye, adio. Adio isa angi.